І знов летіли слідом за Сулейманом її листи до нього. Мій великий володарю, припадаю лицем до землі і цілую порох від ваших ніг, притулку щастя. О, сонце моєї снаги і благо мого щастя, мій повелителю, коли питаєте про вашу послушницю, що її через ваш від'їзд печінка, як дерево, звуглилася, груди стали руїною, очі, як висхлі джерела, коли питаєте, про сироту, утопленницю у морі туги, яка не розрізняє дня від ночі, котра страждає від любові до вас, яка збожеволіла душча за Фархада і Менжнуна, відколи розлучена своїм володарем, то тепер зітхаю, немов соловей, ридаю безперервно і після вашого від'їзду перебуваю у такому стані, якого не дай Боже навіть вашим невірницьким рабам». Султан відписував їй, повідомляючи, як брав Кизилбашський фортеці, як увійшов у стару столицю Тебріз, як рушив далі шляхами, якими ходив сам Іскандер, як пережив страшну ніч коло полишеного древнього міста Султанії. Кілька днів ішло військо в холодній імлі і чорних туманах. Тоді опинилося у темній гірській ущелині, і втомлені воїни поснули в наметах, між якими запалено тисячі вогнищ. Зненацька перед північю над табором закрутився джинівський смерч. Мов би величезна повітряна п'явка всмокталася в землю. Усі намети, крім Султанового, були вмить розшарпані і рознесені на всі біч. Смерч усмоктував у себе людей, тварин, зброю, усе, що траплялося йому на шляху. Коли ж промчав над ущелиною, то за ним зринули туди потоки крижаного повітря, град і лід. З надр гір долинув зловісний рик, ніби там прокинулися всі демони пекла, і гук пройшов між людьми, віщуючи загрозу і несучи жах. Люди замерзали на смерть, гинули жалібно ривучі верблюди. Сніг не падав, а засипав воїнів, коней, мулів і все довкола. Люди перелякано тулилися одне до одного і просили Валаха порятунку від гірських демонів, пробуджених кизилбашами. Сам султан перелякано щулився в своєму розкішному наметі, думаючи, що вперше в боротьбі за чисту віру небо подає йому такий зловорожий знак. Коли на ранок стало сонце, всі побачили, що сніг червоний, ніби политий кров'ю, і в цілілі кинулися утікати з тої страшної ущелини. Ішли непрохіддям, бачили більше змій, ніж рослин. З гір потрапили на трясовини Євфрату, тонули в них, Гинули тисячами. Великий візир звинуватив у всьому скендерчили хоч хто б же міг боротися із стихіями. Султан не став на захист великого Дефтердара, коли перед ним без опору розчинив брами Великий Багдад і на першому дивані Ібрагім виступив із вимогою стратити скендерчили за зраду. Сулейман не став слухати думку візирів Аяса Паші Касима Паші і підтримав свого сираскера. Скандер Челебію і його зятя Гусейна Челебію повішено на Багдадському Атмайдані. Сім тисяч їхніх рабів пущено на продаж. Пажів Дефтердара з у золото забрано до султанського двору. І згодом семеро з них стали візирами у Сулеймана, а двоє навіть великими візирами – Ахмед Арбанас і Мехмед з боснійського роду Соколовичів, званий Узун, високий. Уночі після страти скандер Челебія приснився Сулейманові. Ніби душив його хусткою і допитувався, завіщо мене повісив невинного. Султан прокинувся перестрашеною темряві і самотині, прокляв свого великого візира «Бог дасть ібраги мене забаром, і ти так само закінчиш». Знаходив порятунок і втіху лише в листах Роксолани, яка писала йому в Багдад. «Всевишньому» І його вівтарю, тисячократну хвалу возносячи, радуймося і веселімося. Весь світ вийшов із пітьми, тьми, залитий світлом милості Божої. Хвала Господу за доброту, хвала водителю. Нехай мій володар, мій падешах, мій високий поріг до повелителя цього й того світу, благо світла моїх очей, якими дивлюся на цей світ, Нехай мій шах і мій султан Завжди веде святу війну Нищить своїх ворогів і здобуває землі Нехай заполонить Усі сім сфер